Нахилений до найбільшого і вбризканого читає, очі йому розширюються від радючого змісту. Дочитавшись хвилину, він стояв і невидю, що дивився на стіл. Розберіться міст, сказав і відійшов геть. Рядки спершу рядіють в очах Миронові Даниловичу, а таки вдається прочитати. Зверху стоїть. Цілковито секретно. Далі. Потвердження вказівок про віддачу 90% зерна самій державі в хлібопоставках і для насінневих фондів наприкінці Москва, Кремль і Підтаси. Відруки нерівними літерами і швидкими додано про штучно завищені плани хлібозаготівель, які неможливо виконати після ліквідації значної частини продуктивного населення. А потім висновок що приречено села на 10 недійсних відсотків до кінця. З ними трудно сам актив придержати на межі голоду, а решта... Ця директива – смертний присуд для трудового селянства. Я не можу. Вичитавши запис секретаря, Мирон Данилович присуджує. По-своєму чесний був. І, і як посвідчився, сказав рахівник. Другий би село задушив. Зробимо так. Вийдіть у сусідню кімнату і сидіть. Ніби не бачили діловодства. Я всі радо дзвонитиму. Взяв телефон зверхникові, що сталося. Так, прибиральниця сама була. Він, я думаю, всіх розіслав нарочито з завданнями, щоб зостатися самому. Портфель? Ні, нема. Я ждатиму. Кінчивши звіт, рахівник пройшовся по залі, в коридор виглянув, виніс жінці стілець і наказав нікого з відвідувачів не впускати, поки прибудуть керівники. Прибули вони за ліктями отроході, що поспішав рвучкий і владний, авторитет про всіх, навіть і уповноважений з револьверною небайдужістю до думання громадян за їх замкнутими дверима і завішеними вікнами, повинен відсторонитися з дороги. Рудун звелів поставити вартового при вході і допитувати свідків. Коли зиркнув на Мирона Даниловича, умить свічкувато збілілий вираз при стисковій відтінності очей розгострився крізь масивні шкельця окулярів. Покликано одного з почту, широковидого і поторканого партробітника, Звелено дещо, показано на Мирона Даниловича. Під тканинами партійного почування отроходін мав звичку, що виявлялася з механічною постійністю, хоч і свідомо, при кожній зустрічі з людиною, що заважає або нелюба, негайно ставити її на підозрі, включившися з кількома собі відповідними в першу модель чи зразок домовленості. Встановлюють зону заслон, спочатку найменшим, і в ній розгортають за підозрення і відсування наміченої особи життєвого поля. Проти неї завжди мають рацію в найгірших обмовах, а вона – ні. Проти неї несуть обов'язкову ідейність, вона ж – ні. Встановлюють для неї оцінку, як не такої, вона ж завжди підсудна. Їх кубка спритників і більш нічого. Однак володіють на арені життя Неодмінно. Виб'ють намічену жертву з лінії її існування, бо діють могутністю злагодженого за підозрювання і самісно привласненими правами переслідувати до кінця, до погибелі. Якраз на цьому будують шлях до влади, як червону драбину. Вирізати весь час наверх, поки щури зробляться царями. Нема політичної матерії для змовленого за підозрення знайдуть побутову, розроблять маніру проти призначення на підозру розтрачення і розвинуть її до ступеня державної важливості навіть при філософії життя. Повторно обговорюючи скабрезну вигадку, розсмакують інтелектуально і почуттєво, як свій духовний харч на височині історичної героїки і надзвичайного покликання. Пафос високого світовоглядового запідозрення, завжди на практиці виразиться в спиханні життєвої стежки того, кого намітили,